Тут нікуди не дінуться, а між тим мені тут таке вважається. Зверху зреготали і поїхали далі. Можна було тікати. Данило із Айдаром витягли стражника назовні, притулили до стіни, ніби він спить, міцно приїзавши спиною до дверей камери, щоб не міг врухнутися, і, озирнувшись, метнулися від стіни геть. Щоб була вечірня, пізня пора, і зараз Хамід мав сидіти у старого Мули. чи вранці, коли усе з'ясується бути поза всякою підозрою. Була не раз, – пропонував хлопцеві, – в останні дні ночувати у нього, знаючи, що той зараз зовсім сам. І Хамід вирішив скористатися такою нагодою і в день втечі Бранців лишитися ночувати у Молли Сандрідіна. Данило вже... Добре орієнтувався в Ташкенті, вони з Айдаром впевнено прошкували темними порожніми вуличками далі і далі, аж до Шейхантуара. У цьому районі міста почав було із Сматага будувати ще один невеличкий будинок. Район цей був зелений і приємний, свіжим повітрям. А що неподалік був базар, і таборилися за міським муром часто купці із кочових племен, то нікому не заважало. Служників, які доглядали за будинком Хаміт, лишив у стрій хатині. Будівництво припинилось зі смертю Ісмадаги. Усе вирішуватиметься, коли приїде з Бухари його старший син. Ось тут і вирішив Хамід заховати втікачів на перший час. Вранці, коли відчинять ворота, Шихантуара для торгівців. Коли буде видно, що немає ворога за стінами міста, то нових нападів кочівників ще можна не сподіватись, Базарне життя має йти своїм ходом, а починається воно дуже рано. Варта біля в'язниці мінялась біля восьмої ранку. На той час базарне життя було вже у розпалі, на світанку появився хамід у хамід, Недобудовані хатинці у Шихантуарі, де вкоротали ніч Данило із Айдаром. Втікачі перевдяглися, намагаючись набрати по можливості вигляду місцевих жителів або когось із торгівців. Озирнули один одного і вийшли з будинку у напрямку базару. Ішли вони різними керунками. Данило сам а Хамід повів Айдара, який не знав міста. До базару було близько, і незабаром вони вже стрілися біля гуртівників, що розхвалювали баских коней, а неподалік мекали овечки, кози, подавали голос усяка худобина і птаство. Ніби тиняючись серед натовпи, прицінюючись до коней і до овечок, усі троє швиденько дісталися воріт. Якісь кошевики Тягнули в місто верблюдів, чимось обряче навантажених. Стражник повів розмову із ними, затримав валку, і в цю якраз хвилину усі троє вийшли за мур міста. Зараз ніхто не роззирався з якимись хлопцями, що плекали собі із думкою щось купити або ж для забави розглядати ринок. Одійшли трохи убік і попрощались. Треба було поспішати, кожні хвилини міг вже початися сполох, і втікачів повинні були шукати і нас доганяти. Хамід подав Данилові листок пергаменту, списаний арабським плетевом. Якось добретесь до Бухари, то шукай там дім мого брата Рахмата, десаємо це, і відтак матимете все, що треба для дальших доріг. А може, і я вже буду там, як пощастить, сказав Хамід. «Я подався б з вами разом, але ж прийде мій брат, і тоді він поплатиться замість мене за вашу втешу. Прощавай, Даниле, пам'ятай про мене, ти мій брат». Сльози потокли з очей, коли він говорив це. І в Данила також навернулися сльози на очі. Знову втрати, знову розлуки і з тим, що для нього стало таке дороге у цьому далекому місті, а попереду лиш невідоме небезпеки, незвідані путі, невиразне майбуття. Тільки кінцева мета. Є лише одна кінцева мета. От якби і Хаміда забрати собою. Я постараюсь приїхати у Бухару. Шлях цього... Він озирнувся на Єдара. Той стояв Трохи віддалік терпляче, але незадоволено, чекаючи, доки ці двоє попрощаються. Зовсім інший, ми незабаром розійдемось. То чужий чоловік випадковий, а ти, Хаміде, ти мій. Ми обов'язково зустрінемось».